Културата на любовта. Веднъж възлизахме с нашия обичен учител към петото Езеро, по-малките пътечки, които се вият край езерния поток и разговаряхме. Учителя каза, Бог съединява хората. Това прави Неговата любов. Докато хората не се озарят от божествената любов, невъзможно е да се осмисли животът. Днес всички са затворници. В затвора няма любов. Съвременният живот, това е затвор. Искам да ви извадя от затворите. Когато се говори за любовта, ние разбираме това, което извира, тече и никога не престава. Тази любов подразбира вечен живот, вечно благо, вечно щастие, вечно знание, вечна светлина, вечна сила. Имате ли любовта? Всички тия неща придобиват смисъл, Изгубите ли всичко се обезсмисля. Защо? Същественото живота изчезва. Началото на всяка проява в света е любовта. За светлината седи любовта. Зад силата седи любовта. Зад недоволството, зад греха, пак седи любовта. Единствената сила, която направлява и коригира всичко в света, това е любовта. Казвате, възможно ли е любовта да седи зад греха? Любовта седи зад греха, защото в този случай любовта още не се е проявила но чака благоприятен момент да се прояви. Който не познава любовта, той всякога върши грехове, престъпления. Щом я познае, всякакъв грях, всякакво престъпление ще изчезне. Смисълът на живота седи в вечното постигане на любовта. Единствената основа, върху която можем да градим, това е Божествената любов. Не е умът, който ще спаси света. Умът е само уръдие за обработване на човешкото сърце. Той е ралото, мутиката с която можем да копаем. Уния, които не са сформирали своя ум, трябва да го сформират, и оттам да слязат към сърцето. Бъдещата култура ще бъде култура на сърцето или култура на обичта. От сърцето започва новата култура. Всички желания в нас, които разрушават божественото, трябва да ги отмахнем. Те не са наши, но са остатък от една много стара култура. Колкото по-скоро ги отмахнем, толкова по-скоро ще дойдем до онова вътрешно състояние, което носи подем и мир. Новото, което иде сега, ще заздрави всяка рана на душата, сърцето и тялото. Сегашните континенти ще изчезнат. Ще се явят нови континенти. Всяка промяна, която става с Земята, става и вътре в нас. Ако успеем да създадем нови форми, ще влезем в новите условия. Ние воюваме за да съборим на земята затворите и бесилките. Това, което светът събаря, ние го градим. А това, което те градят, ние го събаряме. По това се отличава новото учение от старото. Новото учение събаря всички затвори и окови. Ние сме в ледове които трябва да се разтопят. Без любов не може да има единство, не може да има братство и равенство. Трябва да внесем любовта и тогава ще говорим за братство и равенство. В Божествената школа са новите принципи на бъдещото общество. Красив е животът и колкото влизате по-навътре, толкова той става по-красив, по уреден по и по-приятен. Сега сме в епохата на пробуждането. Едни ще се пробудят по-рано, а други по-късно. Новата фаза това е фазата на любовта. Мъдростта ще бъде в помощ на любовта. По-рано е било обратното. Връзките между вас да бъдат божествени. Господ образува сега една божествена организация, която почива на закона на любовта. Дойде ли любовта, тя ще ни организира. Никаква връзка не може да съществува между хората, докато не се проникнат от желанието взаимно да си помагат. Сега на стари и млади препоръчвам любов, която никога не престава. Тя изтича от един непрестанен извор, на който ще отворим място в сърцето. Спасението е там. Не се старайте да обяснявате любовта, но всяка ваша постъпка да бъде заквасена с любов. Ние се приближаваме към велик опит в живота. През цялата година си пращайте добри мисли. Между всички хора трябва да има разумни отношения. А това са отношения на унези божествени връзки, с които душата е ударена. Всяко нещо, което се прави без любов, е престъпление. Трябва да се съединим помежду си. Това съединение ще донесе благата, които чакаме. Любовта изгрява в света. До сега почти никой никого не е обичал. Това, което хората наричат любов, е залагалка. Едно от качествата на любовта е постоянството, неизменността. Който истински обича, той никога не се мени щом хората са изменили любовта си към вас, трябва да знаете, че те никога не са ви обичали. В живота на съвременните хора любовта се явява само за миг и веднага след това изчезва. Вследствие на това те страдат. Това не е изгубване на любовта но няма условия тя да се прояви. Това, което търсите, няма да го намерите на земята, защото вие живеете в преходен свят. Когато добиете безсмъртие, любовта ще се прояви в своята пълнота. Хората още спят. Още не са пробудени. Те само сънуват още за любовта. Казано е в писанието. Когато мъртвите се пробудят, ще излязат от гробовете си. Всеки, който не е пробуден за любовта, е още в гроба. Някой е чакал 99 години и казва Не мога да чакам повече, изгубих търпение. Казвам Толкова години си чакал, имай още малко търпение. Остава ти само един час, докато цъфнеш. Такова нещо представлява проявата на Божествената любов във вечността. Почакай още един час докато се прояви любовта. Внимавай да не изгубиш този час. Казвам ви, останал е само един час, докато се прояви любовта. Казвате, има още време. Никакво време няма, Стойте на пост и чакайте идването на любовта. Будни ще бъдете. Няма да отклонявате мисълта си. Искам да ви събудя. Защото ако не сте събудени, когато тя дойде, ще изгубите най-ценното. И казвам, ставай, ще закъснееш. Наближава време за пробуждане. Ще идем да посрещнем този изгрев на любовта. Вие още не сте любили. Те първа ще започнете да проявявате любовта. За вас сега се създават условия. Когато Бог дойде да се прояви чрез вас като любов, по никой начин не го подпушвайте. Молете се на Бога да оправи пътищата на любовта, която действа във вашето сърце. Щом се качим на най-високия връх, при Бога ще дойдем в досек с най-великата сила, любовта. И ще създадем така новото човечество. Ще дадем израз на новия човек, ще минем от спящо състояние в будно, от смърт в живот. Ще влезем в вечното подмладяване и тогава човек ще усеща, че расте от сила в сила, от светлина в светлина, от красота в красота. Иде пролетта. Днес се подготвят условия за нов живот. Иде нещо ново в света. Новото навлиза сега в света. Сега се проявява. Новата култура е култура на радостта. Всички ще бъдете носители на културата на радостта. Едвам сега хората започват да разбират, че светът ще се оправи само чрез любовта. Нещастието на хората е, че те не разбират и не познават любовта. Тя не иска нито господари, нито слуги. Светът страда от господари и слуги. Какъв е смисълът на любовта? Да научи човека правилно да живее. Изисква се време, докато стане преврат в умовете на хората, за да разберат великите Божии замисли. Пътят, по който вървите, е добър. Но трябва да направите още една стъпка. Любовта ще дойде от всякъде. Ще дойде от животните. От дърветата, от камъните. От светлината. От въздуха, от водата. Няма да остане място отдето да не дойде и да не проговори на хората.